Майдаринку за нашим обрядом. «Як?» – вигукнула Марія. «Ти, Миколо, теж зрадив рідних богів і віриш в єдиного рідного бога?» «Дашть бога!» – гордо прорік Микола. «Як багато в Україні ворогів!» – стиха кинув Тарас і прочинив двері до своєї кімнати. Даринка сіла Миколі на коліна і обхопила руками за шию. Вона дістала з кишені жуйку і поклала до рота. «Татусю, а мене, даждь Бог, не поб'є, що я жую жуйку?» «Не поб'є, але краще не жувати». У дверях вималювалася гінка Юркова постать. «Ой!» «Добірне товариство у зборі! Слава незалежній Україні! Героям слава!» «Слава дашь богові!» – голосно мовила Даринка, а всі засміялися. Юрко зупинив на ній веселий погляд і сказав із даваним здивуванням. «А це що за комарик зимою з'явився?» «Я не комарик». «Я Даринка-українка, даж Божаткова-дитиночка». «Ти ба? А я думав Миколина». «Ну, будь щаслива у незалежній Україні». Юрко погладив дитячу голівку. «Депутат, мабуть, не скоро буде?» Телефонував недавно. Сказав, що скоро. Навіть схуднув від переживань. «Накриваємо святковий стіл». «Пішли, Олю, допоможеш мені». Марія вийшла на кухню, Ольга зачинила двері і сказала стривожено. «Слухай, я хотіла порадитися з тобою. Мені потрібна Оленина допомога. Я знаю, що вона допомагає багатьом. Ти знаєш, у Даринки недавно з'явилась якась гулька на ніжці». Я відразу ж повела її до лікаря, а вони порадили не чіпати пухлини. Будуть спостерігати. А мене таке не влаштовує, Ольга зітхнула. Яка вона і коли з'явилася? Марія опустилася на стілець. Тижню два тому я одягала її в садочок і відчула на литочці затвердіння завбільшки із сливу. «Чому ти не охрестила дитину?» – суворо запитала Марія. «Чому граєшся у ці вигадані ворожі нашій душі ігрища?» «Хіба не розумієш, що вигадати релігію не можна?» «Справді, серед наших патріотів багато наївних і довірливих, що дозволяють бабратися у їхніх душах будь-якому самозванцеві, що спекулює на національних почуттях». Світовий Снедріон усе мстить Ісусу Христу за спасіння роду людського і виловлює слабких духом. Творить секти, грає на національних почуттях українців, плодячи із них богоборців. От вони і впіймалися, вважаючи, що Господь може бути таким же власним і рідним, як своя клуня, пісня чи то хутір. Лише Господь Ісус Христос рятує усі інші релігії, лжа і облуда. Як можна так тяжко вистраждати дитину, виблагати її в Бога і не віддячити Йому за це? Залишити її без захисту, без ангела-охоронителя? Я прагнула це зробити, але Микола й слухати не захотів. Сказав, швидше зречеться дитини, ніж охрестить її. Марія журно похитала головою. Нічого не встигла відповісти, бо відчинилися двері, і на порозі з'явився Василь. Він аж світився щастям. «Доброго вечора! Вітаю вас із нашою великою радістю і перемогою!» Він обняв Марію, Поцілував Ользі руку. «Дайте щось попити, а то спрага спалює мене». Марія налила чашку у звару. Він миттєво висушив її і повернувся до кімнати. Поки святненки ставили на стіл тарілки, Ольга зателефонувала Олені і запитала, чи та прийде до Марії і Василя на гостину. Коротко пояснила, чого їм треба побачитися. Олена категорично відмовилася завітати в сусідній будинок і запросила Ольгу з Даринкою до себе. З гамаром сіли до столу. Василь відкуркував пляшку шампанського і підняв келих. Усі встали. За Україну! Вільну незалежну Україну! Він обвів усіх схвильованим радісним поглядом. «Цього дня ми чекали довгі століття і таки дочекалися. Слава тобі, Господи!» Келихи тонко і радісно задзвеніли. Ніхто не помітив оджиного зникнення. Вона невдовзі стала за столу, зодяглася, одягла Даринку і вийшла з нею на зачарілу вулицю. «Куди ми йдемо, мамо?» «Зайдемо до знайомої тьоті і повернемося назад». Олена чекала їх. Стояла коло балконного вікна і дратівливим поглядом дивилась в холодний вечір. Сьогодні вона не спала цілісінький день. Працювала, тримала в полі своєї таємничої енергії всю Україну. Це був день, який мав вирішити і її долю. По тому, як проголосують в Україні, центр оцінить її силу і владу, вміння впливати на хід історії, як було завжди у великій державі. Це та таємнича і схована сила, яка вирішувала завжди її місце під сонцем, її могутність і непереможність. Мах покладав на неї великі надії. Сказав, що від результату голосування в Україні буде залежати, чи вона потрапить до шестірки вибраних, які невдовзі відвідають таємничу Алабмаш. У неї був такий шанс, але вона його втратила. Хтось заважав їй проявити свою силу і владу над цим краєм. Відчувала могутні потоки світла, що розцікали ті, які посилала вона. І були зовсім поруч. «Чи не цей шмаркач Тарас надумав вступити з нею в мовчазний бій?» Оленою водила людь. «То нехай не чувається», – сказала пошипки. «Я не зробила цього. Коли ти ще був в утробі матері, то зроблю зараз». Її невеличкі очі стали темнющими, як дві краплі смоли, а щоки ще більше запали і поблідли. Озвався телефон, і Олена спішно взяла трубку. То був міжміський дзвінок. Присутність мага відчула ще до того, як почула у слухавці його роздратований голос. Щось мог бы придавимо ей до подлоги, перекрыло дыхание. Маг не добирав николе слов, навіть и с женками. Ты, хохладское дерьмо, ты не смогла даже этого сделать. Упустить Хохляндию, дать этому навозу на 90 с лишним процентов проголосовать за независимость. Беренги и Си Елена. Він трубку. А Оленою затрясло. Відкинуло від столу, де стояв апарат, а потім якась дика і люта сила носила її по кімнаті, як пір'їнку. Вона відчувала удари, що сипалися їй на голову, плечі. Прости. Олена впала на коліна і притисла худірученята до невеличких, як у дівчинки-підлітка-груденят. Люта сила, що кидала нею, відступила. Олена впала на диван і довго віддихувалася. Дзвінок у дверях підняв її. Вона відчинила і впустила Ольгу і Даринку. Вийди на кухню, сказала чутно до Ольги. Посадила дитину на диван і стала над нею, розставивши руки хруснула пальцями, щось прошепотіла, заплющивши очі, тримала руки над пухлиною. Даринка злякано дивилась на неї. Ледь стримувалася, щоб не заплакати. Коли Ольга зайшла до кімнати, кинулася до неї і притислася, сховала личку в довгий пухнастий шарф. Маленьке сердечко наполохано билося, Ніколи не почувала такого страху. Її чиста душа відчувала ті невидимі істоти, якими аж кишіла ця кімната. «Покажи мені її днями. Коли не допомогло, повторимо знову сеанс». «А це можливо?» – розгублено мовила Ольга. Вона теж почувала тут дискомфорт і непереборне бажання якнайшвидше залишити цю квартиру. Не таке бачила. Метастази зупиняла. Олена стисла тонкі губи, очі стали зеленими, майже блакитними. Пізно залишили гості оселю Сятненків. Василь і Тарас помили посуд, Старанно витирали його і ставили на мисник. Марія постелила постіль і лягла. Батько і син ще довго тихо гуманіли на прибраній затишній кухні. Тату, а дядька Миколи це серйозно? Ще недавно він поклонявся рідним богам. Тепер захоплюється якоюсь новою, вигаданою вірою» яка не несе законів, духовних знань, лише якісь декларативні гасла, схожі на масонські, ба комуністичні, рівноправність, культ родини, свобода і так далі. Василь помовчав, сумно похитав головою і сказав, «Іде останній бій сатани за Україну? Йому потрібні не просто наші душі, а душі вцілілих, справжніх українців, найбільших патріотів. От він і знайшов, як до них добратися через рідну віру. Мовби існує рідне сонце, зорі, місяць. Ти ж знаєш, вірити в щось вигадане, а не в Бога, накликати гнів неба до свого народу і краю. Це теж одна із завуальованих форм богоборства. Комуністи хоч відверто борються з вірою Христовою, а ось такі, як наш Микола, не усвідомлено, але ще підступніше. Ось такі патріоти України, люблячи її самовіддано, можуть закликати на неї покару, особливо до патріотичних сил, якщо не буде потужного християнського опору. Але де йому взятися? Наша інтелігенція, за дуже невеличким винятком, бездуховна, навіть агресивно бездуховна. Світленко-старший зітхнув і вмовк. «Я хочу, тато, вам щось сказати», – Тарас звів на Василя такі ж сині, як і в нього, про мене ці очі. В них світився спокій і глибина. Я хочу піти в духовну семінарію. Довго думав над цим. Знаю, що міг би бути, може, непоганим журналістом чи істориком, але окрім мене, багато хто робитиме цю справу. А от рятувати душі людські мало хто зможе. Нехай Бог простить мені таку зухвалість чи нескромність, але я відчував в собі саме такий поклик. Як мій прапрадід Сава, як ви розцінюєте моє рішення, тато? Василь поклав свою руку на плече сина і сказав схвильовано: Я тебе благословляю на цю дорогу, і нехай тебе благословить Господь. Наш родовід, за переданням родовід священників. Я вам дякую за це. Тарас торкнувся губами батькової руки.